Reče Gospod svojim učenicima, znate da će za dva dana biti Pasha i Sin Čovječi bit će predan da se razapne. Tada se okupiše prvosveštenici, književnici i starješine naroda u dvor prvosveštenika po imenu Kajafa i savjetovaše se kako bi Isusa na prevaru uhvatili i ubili, i govorahu, ali ne o prazniku, da se ne bi narod pobunio. A kad Isus bješe u Vitani u kući Simona Gubavoga, pristupi mu žena sa alavastrovom posudom, Мири се скупо цјенога и изли на главу нјегову када сједђаше за трпезом. А кад ово видеше ученици нјегови, негодоваше говоречи чему ова штета, јер се могаше овај мирис продати скупо и дати Razumijevši reče im Isus, što ometate ženu, ona učini dobro djelo na meni, jer siromahe imate svakda sa sobom, a mene nemate svakda. A ona izlivši miris ovaj na tijelo moje, učini to za moj pogreb, zaista vam kažem, Gdje se god uspropovjeda ovoj evanđelje po svemu svijetu, kazat će se za spomen njen i ovo što ona učini. Tada jedan od dvana istorice po imenu Juda iskariotski otide prvo sveštenicima i reče, Šta ćete mi dati? I jaću vam ga izdatim. Oni mu pogožeše 30 srebrnika i od tada tražuše zgodno vreme da ga izdam. A u prvi dan bezkvasnih hlebova pristupiš učenici Isusu govoreći mu: Je hoćeš da ti ugotovimo da jedeš pashu? A on reče, idite u grad tome i tome. I kažite mu, učitelj kaže, vrijeme je moje blizu, kod tebe ću da učinim pashu sa učenicima svojim. I učenici učiniše kako im zapovjedi Isus, I ugotoviše pasku, a kad bi uveče sjede za trpezu sa dvana istoricom učenika, znajući da mu je otac sve dao u ruke i da od Boga iziđe i Bogu ide, Isus ustade od večera i skide gornje haljine pa u brus. I opasa se njime, potom uze vodu u umivaonik I poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim vješe opasan. Onda dođe Simonu Petru, ovaj mu reče, Gospode, zar ti moje noge da opereš? 6. Odgovori Isus i reče mu, što ja činim, ti sad ne znaš, ali ćeš poslije razumjeti. 7. Reče mu Petar, nikada ti nećeš oprati moje noge. 8. Isus mu odgovori, ako te ne operem, nemaš udjela sa mnom. 9. Simon Petar,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 Niste svi čisti. Ako du mo prnoge uze haline svoje, pa opet sjede za trpezu i reče: im, Znate li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodom, i pravo velite jer jesam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 Niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Kad ovo znate, blaženi ste, ako to tvorite. I dok jeđahu reče im, zaista vam kažem, jedan od vas izdaće me i ožalostivši se veoma, Poče mu svaki od njih govoriti, da nisam ja gospode, a on odgovarajući reče, koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin čovječi dakle, ide kao što je pisano za njega, ali teško koji izda sina čovječijeg, bolje bi mu bilo da se nije rodio taj čovjek. A juda izdajnih njegov odgovarajući reče da nisam ja učitelju, reče mu ti kazam. I kad jeđahu uze Isus hleb, И благословивши преломи га, и даваше ученицима и рече «Узмите, едите, ово је тјело моје». И узе чашу и заблагодаривши, даде им говорачи «Пите из нје сви, јер ово моја новога завјета». Koja se proliva za mnoge radi, potpuštenja grehova. Kažem vam pak da od sada neću piti ovoga roda vinogradskoga do onog dana, kada ću piti s vama novoga u carstvu oca mojega. I, otpojavši hvalu, izviđoše na goru Maslinsku, Tada im reče Isus, Svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć, Jer u pismu stoji udariću pastira I ovce stada razbježat će se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 «Tri puta ćeš me se odreći!» Reče mu Petar, «Neću te se odreći, makar morao i umrijeti s tobom!» Tako rekoše svi učenici. Tada Isus dođe se njima u mjestu koje se zove Getzimanija,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 i otišavši malo, pade na lice svoje, moleći se i govoreći oče moj, ako je moguće, neka mi mimo iđe čaša ova, opet ne kako ja hoću, nego kako ti. A javi mu se anđel s neba, krijepeći ga,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 a da ne padnete u napast, jer je duch srčan, a je ti ołabom. Oeti i drugi put totidej pomovi se govoreći. Oče moj, ako ne može da mi mi moj đva čaša da je ne pijem, neka bude woja Twoja. I došavši nađe ih opet gdje spavaju, jer im bijahu oči potežale. I ostavivši ih otide opet, te se treći put pomali govoreći one iste riječi, tada dođe učenicima svojimi reče im, još spavate i počivate. «Evo se približio čas i sin šovječi predaje se u ruke grešnika, ustanite, hajdemo, evo približio se izdajnik moj!» «I dokonjo on još tako govoraše, gle, juda, 1-12 storice dođe, i sa njim mnogi ljudi s množevima, i s koljem od prvosveštenika i starješina narodnih, a izdajnik njegov dade im znak govoreći, «Koga ja cjeli vam, ona i je, držite njega!» И odмак приступивший Исусу урача здраво учителю i цевага, А Иисусмрача prijaтелю на то ви се доошел. Таda приступиши ставише руки на Исуса и ухватиše ga и гле 1. Jedan od onih što bijahu sa Isusom, mašivši se rukom, izvadi nož svoj, te udari slugu prvosveštenikova i odreza mu uhom. 2. Tada mu reče Isus, vrati nož svoj na mjesto njegovo, jer svi koji se maše za nož...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 Kao na razbojnika izišli ste s noževima i s koljem da me uhvatite, a svaki dan sam kod vas jedje učeći u hramu i ne uhvatiste me. A ovo je sve bilo da se ispune pisma proročka, tada ga svi učenici ostaviše. И obbiegoše. A oni š to uхватiše Исуsa odvedošega prvosvešteniku Kajfi, gdzie se kkniževnici i starješi ne sabraše, a perijďaše za Nim izdaka do dvorište prvosveštenkola i šši u nutra jede са слугama. Da vidi svršetak, a prvosvaštenici starjašine i sav sine Drion tražahu lažna svjedočanstva protiv убили И da bi ga ubili i ne nađoše, i premda mnogi lažni svjedoci dolažahu, Najposlije dođoše dva lažna svjedoka i rekoše, on je kazao, ja mogu razvaliti hram Boži i za tri dana sagraditi ga. I ustavši, reče mu prvo sveštenik, zar nište ne odgovaraš što ovi protiv tebe svjedoče, A Isus ćutaše, i prvo sveštenik odgovarajući reče mu, Zaklinjem te, živim Bogom, da nam kažeš, jesi li ti Hristos, Sin Boži? Reče mu Isus, ti kazam, ali ja vam kažem, «Од сада ћете видјети сина човјећијега, гђе сједи с десне стране силе и долази на облацима небески». «Тада првосвђтеник раздрије хаљине своје, говорећи «Хули на Бога, шта нам више требају свједоци», Evo sada czóste hugu nie go wwu, ztaisłyte, a oni odgowarją ci rekosze, Zasłuży je smrt. Tadamu popluwa szę I u darea huga, a drugi Bichu po obrazi ma gowoę ci. Прореци нам Христо, ко те удари. А Петар сједаше на полју дворишту и приступи му једна слушкиња говоречи «И ти си био са Исусом Галилејцем». А он се одреће пред свима говоречи «Не znam, што говориш». I kad iziđe k vratima, ugleda ga druga i reče onima što bi jahu ondje. I ovaj biješe sa Isusom na zarećaninom. I opet se odreče sa zakletvom, ne znam toga čovjeka. A malo potom, Pristupiše oni što stajahu i rekoše Petru, va istinu i ti si od njih, jer te i govor tvoj izdaje, tada poče preklinjati i kveti se, da ne zna toga čovjeka i odmah zapjeva pjetao. I opomenu se Petar riječi Isusove što mu je rekao dok pjetao ne zapjeva, tri puta ćeš ne se odreći i izvišavši na polje plakaše gorko. A kad bi jutro učiniše vijeće svi prvo sveštenici Ista rješine naroda protiv Isusa Da ga pogube i svezavši ga odvedoše I predaše ga pontiju Pilatu na mjesniku. Slava tebe, Gospodin, slava tebe. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Jedan od velikih blagoslova koji imamo, a živeći u ovom gradu, Jeste i pogled i blizina Jadranskog mora. Međutim, naš odnos prema njemu je različit i koristimo ga na različite načine. Neko voli da se u njemu kupa, neko voli da se u njegovoj blizini na obavi sunča. Neko voli da skija na vodi, neko voli da pliva, neko voli da roni, neko voli da leži na dušeku, neko uči da pliva, neko prosto voli samo da gazi pijesak, neko voli da se Vozi je lađama, neko voli više glisare, neko je Neko voli da ga samo posmatra. A neki braći i sestre, gledajući more, gledajući nebo, horizont, boje, mirise, Gledajući silu vodenu kako se zaustavlja pijeskom obale, sitnim pijeskom, sozarcava silu Božiju i posmatrajući tvorevinu uči se bogoslovlju, upoznaje tvorca. Vedajući tvorovinu i preko njene lepote odrazi se silom sa zrcalanja i upoznaje Boga svoga jer sva tvorovina braće i sestre slavi stvoritelja, slavi tvorce, a posebno more, zato je veliki blagoslov zaista za sve nas što živimo u blizini mora. Međutim, ponavljamo, možemo da ga koristimo na blagosloven, osveštan način, od tvorevine idući ka tvorcu, a možemo i na onaj krajnje, nizak način koristiti ga na potpuno i u potpuno pogrešne svrhe, što najčešće biva. Tako je i sa Nedeljom stradanja sa strasnom sedmicom. Mnogima od nas to nije prvi put da ulazimo u prostor strasne sedmice. Međutim, često biva da u pučini milosti i žrtvene ljubavi gospodnje, a strasna sedmica je izraz upravo takve ljubavi i upravo njegove ljubavi, Božije ljubavi, mi se ponašamo kao oni koji se na neblagosloven način koriste blagoslovima mora. Umjesto da uđemo iza zavijese i da kroz simvole ove strasne sedmice i sve ono što nam ona nudi i otkriva uđemo u poznanje ljubavi Božije prema nama, mi vrlo često, nekako kao slijepci, prolazimo kroz ove sveštene dana. To može biti i najčešće jeste neka napetost. To vrlo često bude i neka, da kažemo, stresna situacija, mislimo na pokušaje da doživimo veliki petak, veliku srijedu, veliki četvrtak, veliku subotu i na kraju ne doživimo kako treba ni sam dan vaskrsenja. Zato je mnogo važno da oslušamo našu crkvu, i da pratimo one događaje na koje nam ona skreće pažno. Danas na veliki četvrtak, evo čuli smo i u ovom neobičajeno širem evanđelskom odlomku, da nas podsjeća na ono što evo, mi danas činimo. Evo, u ovom trenutku činimo, dakle služimo svetu liturgiju. Podsjećajući nas da je ona počela ne jutros u 8.30, kad smo otvorili blagodatne slavine, nego da je počela u one dane, u ono vrijeme u onoj pripremljenoj gornjoj sobi na Svetom Sionu i da je počela blagoslovom bespočetnog. Mislimo na Isusa Hrista, Sina Božijeg i Sina Djevinog, koji je kao čovjek, došavši radi nas, ostavio nam usvešteno nasleđe svojim blagoslovom i sebe u svetoj liturgiji. Mi, braći i sestre, pravoslavni hrišćani, nemamo ništa vrednije od sve te liturgije. Ništa. Naravno, sve ono drugo što je vrijedno, naravno, mislimo na ono što je zapečaćeno Hrstom gospodnjim i imenom Božim, sve je to vrijedno spremilo iz svete liturgije. Ovaj hram i svi naši hramovi, sva naša lijepa, pravoslavna i narodna tradicija i sve što je lijepo, ograničimo se na naš srpski narod, sve je braćo, mislimo na ono što je lijepo i neuvenljivo, ne mislimo na ljepotu koja danas Jeste, a sutra je više niđa, nema, nema i nikakvog traga. Mislimo na ljepotu, na vječnu ljepotu. Mislimo na vječnu ljubav, a to je vječna ljepota. Mislimo na vječnu istinu, a to je vječna ljepota. I na vječnu pravdu, i vječnu silu, i na vječni blagoslov. A sve to, naš narod i svaki drugi narod, ukoliko je vjeran, i kršten i sjedinjen sa pravoslavnom crkvom, mi smo to dobili kroz svetu liturgiju. Zato i naš narod je jedan pomjerilima onoga svijeta od najbogatijih naroda među svim narodima. A zašto? Zato što nam je po riječima našeg svetog vladike Nikolaja Sva zemlja u oltarima. A oltar, braće i sestre, jeste mjesto gdje se liturgija služi. hram, jeste mjesto gdje se liturgija služi. Cilj zidanja jednog hrana jeste služenje svete liturgije. Hram, kad ga ozidamo, On biva osvećen ili aktiviran kako? Svetom liturgijom. I koga osveštava? Arhijerej, episkop. Ako, braći se sestre, dolazi u činu episkopa u naš hram, u naše selu, u naš grad, dolazi sam Hristos, dolazi Otac Nebeski blagoslovom Duha Svetoga. I onda... Imamo ono, isto ono, što je Gospod predao svojim učenicima. A šta im je predao? Tijelo i krv. Nije im, braćo i sestvo, stavio neke suvenire. Nije im ostavio nešto da imaju za uspomenu, ali nešto što nije on, nego je od njega. On je nama u crkvi ostavio sebo. Ostavio nam je, čuli u svetom evanđelju, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, i pijite iz nje svi, ovo je krv moja, novoga zavjeta. I kad god ovaj hleb jedete i čašu ovu pijete, smrt moju objavljujete i vaskrsenje moje ispovijedate. Starozavjetna paskva, kako nas na to posjeća sveti Jovan Zlatulosti u besedi koja bi danas trebala da bude pročitana na jutrenju, međutim zbog malih snaga, male pažnje, te besede se nažalost više ne čitaju, mada su bogoslužbenim ustalom tipikom predviđene da se čitaju tokom čitale strasne sedmice besede svetih otaca po najviše Jovana Zlatulostog starozavjetnu pashu koju i on evo sa učenicima svojim jeo i time zakon ispunio izabrani narod jeo je kao izraz i kao potrebu sjećanja na čude san događa izbavljenja iz egipatskog ropstva pošto su skoni bili čim se mali vremenski vakum stvori da zaborave na svoga spasitelja na svoga izbavitelja da zaborave na pashu, to jest izlazak kroz crveno more oni su vrlo brzo počeli da se klanjaju idolima da izlivaju zvatnu telo od magarce i kozna kakve sve druge idole a Gospod znajući za tu slabost ljudske prirode ostavio je preko svojih proroka, preko svojega proroka Mojseja, blagoslov da se svake godine obavlja Pasha i da se na taj način sjećaju onoga što je Gospod učinio nad njima, kako ih je izbavio i da džet, odnosno otac, prenosi to na sina, a sin na svoje potomke. I da se ta nit ne prekida, da se sjećanje, to je svešteno pamćenje na veliki blagoslo Boži, na izbavljenje iz egipatskog robstva ne zaborava. Međutim, ta pasha i to izbavljenje, vi i možda ne znate, da se na dan izlaska krvlju prinesene žrtve, da su se pomazivali dovratnici. U Egiptu je angel smrti, gdje god je vidio obilježen dovratnike, krvlju, žrtvenom, nije ulazio taj dom. A gdje god nije bilo tog pečeta, ulazio je i ubijao je pr prve prvence, sinove, od faraonovog donog onog poslednjeg. Samo nije ulazio u domove, gde je bio znak krvi. To je starozavjetna pasha. Gospod naš na današnji dan ispunio je i ono što je bilo najavljeno, evo, dešava se. Evo nove pashe. Evo onoga koga je starozavjetna najavljivala I bila sijenka onih događaja koji se evo pred nama događaju i evo traju. Nova paska, braće i sestre, jeste oslobađanje svih ljudi od ropstva. Satani, jer faraon je simbol satane, Egipat je simbol svijeta i strasti. Evo ga dolazi da nas sve oslobodi od smrti, svojim vaskrsenjem, od grijeha, svojom svetošću, svojom blagodaću, svojim božanstvom koje je sjedinio sa našom ljudskom prirodom i tu postavio jasnu granicu između grijeha i čovjeka, ali samo u njemu, ni u jednom drugom i između nas i satana. Odvojio nas je, braćo i sestre, i sobom preveo kroz mora života, kroz smrt, kroz grijeh i kroz podnebesje. Ali, bratite pažnju, samo on i nijedan drugi, pokušajte da pratite bilo kojeg drugog čovjeka, lidera, vođu, Ni jedan od njih, ne samo što ne može, nego mu ne pada na pamet da nešto tako ponudi. I zato se sva njihova ideologija i marketing svodi na stvaranje raja na zemlji. Na obmanu, na pritiske mentalne, da čovjeku isperu mozak i da pomisli da je život sada ovdje na zemlji. Jer ne može bez na zemlji, ne može da pređe. I on umire, i oni koji ga pratele ne može od grijeha da oslobodi i zato se grijeh podižuje na nivo i stepen vrline. Jer vidite da duho svijeta nemajući snage da nam ulije silu vrline, da nas nauči vrlini, jer on je nema, ne može ni da nauči, ni da nadahne. I onda nam razne perverzije i sodomske trendove nameće kao pravo još malo i kao obavezu. I sve to naziva vrlinom slobode i slobodo umlja. To je, braći i sestre, obmana, nemoć. Ne može da nas prevede, ne može da nas osvešta i ona nas obmanjuje, navikava na zlo, na grijev, na strasti, na Egipat i na robovanje Faraonu, to je satani, čineći ga udobnim raznim olakšicama i raznim konforima. Udobni Egipat, udobno ropstvo, udobni pakao na zemlji. Sve sa anestezijama, vađenje duše, vađenje života pod anestezijom. Ali anestezija je kad popusti, braći i sestre, onda oganj počinje da pali. Možemo mi se anestezijom da uđemo u pakao u redu. Ali šta ćemo kad popusti anesteziju? A Gospodi došao da nas zaista istinski, moćno i silno prevede iz lažju istinu iz smrti u život, iz tame i zada u carstvo nebesko. Došao je i na konkretan, praktičan način, predao nam život u ruke. Uzmite. Jedite. Ovo je tijelo moje. Život, braće i sest, tijelo gospodnje. Pa znate čije je to tijelo? To je Božije tijelo. Sam ako ovdje ima neko ko ne vjeruje u gospode Isuse Hrista, onda ova priča sigurno da će biti malo naporna. Međutim, To je istinito, vjerovali mi ili ne. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja. Od tog dana, braći i sese, tim blagoslovom pune se sve crkve, svi hramovi i svaka liturgija koju služi episkop ili sveštenik pravoslavne crkve. Od tog trenutka i ova naša liturgija prijima silu. Gospod je jednom rekao, uzmite, jedite, pijite iz nje svi i mi danas, oslanjujući se na njegov vječni blagoslov, služimo ovu svetu liturgiju i dolazimo u direktnu vezu sa njim. Naravno, kako smo mi došli, to je mnogo važno da podvučemo, došli smo primijuši to od naših predaka. Nas je neko naučio, braćo i sestre, da treba služiti liturgiju. Nas je neko naučio da treba živjeti liturgijski. Nas je neko naučio da treba dolaziti u hram i primati svetu tajnu pričešća. Nas, sveštenike, je neko naučio kako da služimo svetu liturgiju. Neko od onih koje je neko prije njih učio. I ta nit, ona nas vodi sve do tajne mistične večere, to je s prve liturgije, nove pashe. I tim, putem prateći tu liturgijsku nit, mi dolazimo do jedne istine, strašne i veličanstvene, da je Gospod sa nama, da je tu svom svojom silom, da je u liturgiji prisutan i da liturgijom sve one koji ga prime na svetotajski način prevodi u onaj vijek i onaj blaženi svijet, ono blaženo carstvo. Međutim, da ne bismo zaboravili, braću i sestre, vidite i sami da se liturgija vrlo često služi Jednom nedelu. Nedelja je da se služi liturgija, ne jednom godišnje, nego svake nedelje da služimo liturgiju, to je blagoslov crkve. A zašto? Da ne zaboravimo, braćo i sestre, šta je gospod uradio za nas? Da ne zaboravimo da nas je izbavio, da ne zaboravimo da je on jedini naš spasite, da drugoga nema i da ga neće biti i danas spasava ne preko televizijskih ekrana, ne preko mobilnih telefona, ne putem mailova, čestitki, telepatski, nego nas spasava sve tajinski. Ne može nam, braćo i sestre, služba poštanska, ne mogu nam vozači i kuriri koji se brzu hranu donositi prije u kući, u kancelariji, tamo gde su naše vikendice odmarališta, nego treba doći u hranu, treba doći u crkvu, treba sjesti sa gospodom za trpezu, a sveta ta je upravo to. I svake nedelje, da ne bi zaboravili, Vi znate, oni koji nisu ušli u liturgiju, oni veze nemaju sa ovim događajima. Oni ne znaju da se to uopšte odigrao. Evo sad, više naše malo zajednica crkvenih liturgijskih narod nema pojma šta je crkva. Naravno, ona grupiranja ili petanja na temu šta je crkva nećemo uzimati za ozbiljno. To, to su budalaštine to su projeve dubokih poremećaja psihofizički a narod ne zna da je Gospodu crkvi narod ne zna šta nam crkva donosi narod ne zna šta smo dobili u nasređe od naših svetih predaka kao bescjen dar upravo svetu liturgiju to je najvažnije to je to je najiskupocjenije baš to a od toga ide dalje sve što je lijepo i sve svojo, što je osveštano. Izvučeš li liturgiju iz jednog naroda, iz jedne zajednice, iz jedne porodice, tamo nema ničega, braće i sest, tamo je samo muka i haos i nevolja. A tamo će se liturgija vrati, tu je i gospod došao, tu se narod sjedinjuje sa Bogom. I prima prijima život, svjedoči, ali pazite, liturgija, ona traži svijest, ne može naslijepo i vru je opasno, vidite. Mnogi hoće često da se pričešlju, to je dobro, to je blagosloveno, ali ako nemaš razrađene kanale i produvane vene duhovne, može da dođe do velikog pritiska blagodati, koja nema kud da djeluje do raznih začepljenja, Glavnom to biva zbog gordosti i može čovek u kosti da polomi. To je velika sila. Zato je mnogo važno da prepoznamo šta je to liturgija, šta se u njoj dešava, zašto crkva toliko na njoj insistira. Na svetoj gori, braći i sestre, na sveštenoj svetoj gori, gdje je potreba za liturgijom, to jest za ovim pashalnim trenucima, toliko velike da tamo imati dan danas u nekim manastirima gdje se služi i po pet i do deset liturgije zamislite, u jednom danu u jednom, u jednom manastiru znate. Zašto? Zato što su svetogorski monasi osjetili znate, prisustvo Božje i ne žele više da, da se odvaju od toga to jeste odlika pravoslavnog monaštva češće služenje Juri gotovo svakodnevno usloženju liturgije. Je šta ima više od toga? Šta ima bolje dragocenije, bogatije, svađe, moćnije? Ali narod, gospodine, insistira, ne nameće, ali narod kršten nedeljom treba da bude u hramu. Tu nema braće i sestre kompromisa. Nema i ne može ga biti. Je to je tako veliki događaj. Je tako realan događaj da on Ne daje prostora za manevrisanje. Ako je nedelja, ti si ili tamo sa gospodom tvojim, za trpezom, sa njim, sa svetim apostolima i svima onima koji su primili apostolsku propovijed o vaskrsenju, koji su primili i učenju o liturgiji, koji su primili liturgiju. Jer sam gospod Isus Hristos, braće i sestre, on je uveo apostole kako da služa liturgiju. On je prvi od služa liturgiju i uveo apostole u tajnu svešteno sveštenodejstva. Znate šta je liturgija? I mi smo je primili od njih kroz crkvu. I zapravo, na svakoj svetoj liturgiji, pred predstolom, nalazi se sveštenodejstvo sam Hristos, sam Gospod, ali u tajni sveštenstva on biva prisutan i svešteno dejstvuje duhom svetim preko episkopa, odnosno sveštenika, koje su episkopi rukopoložili i postavili da služe. I mi smo rukopoloženi, braći i sestri, u ovom hramu, ovdje pred ovim prestolom, na svetoj liturgiji. Zašto? Da bismo danas mogli da služimo svetu liturgiju da bi Hristos mogao da bude ovdje sa nama i da duhom svetim dobijemo ono oko čega su se ukupljali i sveti apostoli i prva hrišćanska zajednica i sve one liturgijske zajednice kroz sve vijekove do dana današnjeg, da bi se ukupljali oko tijela i krvi. Pritom, tom, još jednom, vrlo je važno da naglasimo svake nedelje da ne bismo zaboravili šta je gospodu uradio za nas jer zaborav toga je gori od najgore smrti čovjek koji ne poštuje liturgiju ali ne na bilo koji način mi potpuno razumijemo one koji ne poštuju liturgiju jer im nije ni objašnjeno šta je liturgija Čovjek ima pravo, svaki hrišćanin, kršten ima pravo i svi sveštenici imaju obavezu da uvedu narod u tajnu liturgije, da im objasne, da ih pouče, ne na intelektualnom nivou, nego svetotajinski, duhom svetim. Jer šta čovjek može da uči o tajnama crkve? Samo duh sveti, ali zato u crkvi postoje metodi učenja i uvođenja u istinu duhom svetim zato se i krštavamo zato se i pečatimo duhom svetim a onda dvije, tri riječi u skladu sa Božijim riječima i zazovu reakciju blagodatno jer vi i svi kršteni imate u sebi blagodat imate ono svešteno pomazanje o po kome govori sveti Jovan Bogoslov i ono vas poučava Sve ono što vi znate, ako znate o crkvi, mislimo na duhovna znanja, niste to vi naučili od drugoga, vi ste to možda čuli od drugoga, pročitali, ali duhom svetim iznutra vam je um pomazan i uvedeni ste u istinu. Jer on je jedini učitelj crkve. Dakle, prvo uvesti narod u tajnu liturgije i onda ne brini, takav narod niko više neće moći da odvoji Od crkve, to jest od spasitelja, od Hrista, jer crkva je tijelo gospodnje. Crkva je onaj svešteni pashalni progled. Mi hrišćani, braći i sestre, ne samo ova, ova generacija, nego sve generacije, mi se nikad nismo brinuli šta će biti sa ovim svijetom. Ovaj svijet u zlu leži, a tako se nas učili apostoli, šta mislite? Da će se duh svijeta promijeniti, nikad se neće promijeniti. On u zlu leži. Jedina promjena koja je moguća je da ljudi priđu crkvi, odvojivši se od duhovoga svijeta i da ušavši u crkvu, bace pogled u beskrajne daline sveštenoga prostora blagodati, to je Carstva Nebeskoga. I šta tu čovjek ima ima da gleda? Čovek kome se otkriju vode koje su iznad nebesa, Sigurno je da neće više ići da se brčka u vodi, jer je video druge vode, Video okean ljubavi koja se izgleda kroz krst, kroz žrtvu, kroz stradanje. I to je ona ugođaj, to je ona duhovna, blagodatna utjeha. Čovjek duhom uranja i počinje da pliva u tom okeanu ljubavi, žrtvene ljubavi, gospoda našeg Isusa Hrista. A to polje, odnosno taj okean, jeste crkva i jeste liturgija. Zato i mi, braći i sestre, prepoznajmo našeg spasitelja u crk. Evo ga s nama još malo i pozvaće vas. Priđite, uzmite, jedite. Osjetite da sam ja zaista tu, isti onaj, ko ga apostol Petar primao isti onaj kojem se Sveti Sava pričestivao isti onaj koji je pričestivao i dušu hranio Svetom Vasilijem Velikom i Vasilijem Ostroškom tako je isti apsolutno isti ali oni su znali to da cijene braće i sestre i imali odgovornost sveštenu o tačku odgovornost prema naraštajima zato i mi Upoznajmo crkvu, ispoštujmo Gospoda, zablagodarimo Gospodu, sjedinjujmo se sa njim i našim potomcima, pustimo sve ostalo. Ma nije važno ni nasleđe, ni stanovi, ni imovina, ni znanja, braće i sestre, ni učenja. Najvažnije je ostaviti im liturgiju nasleđe i da je služe, da je obavljaju svake nedelje, po mogućnosti svakog praznika i da time ispovijedaju smrt gospodnju, jer mi smo danas ovdje i u ovom gradu, i evo jedni pred drugima, i pred nebesima, i pred angelima, i pred svetiteljima, i pred demonima, ispovijedili smrt gospodnju, evo ispovijedamo je, i ispovijedamo i objavljujemo vaskrsenje njegovu. Svjedočujemo i vjerujemo, makar bi trebao da vjerujemo, da je ova liturgija, braće i seste, na temeljima smrti gospoda našeg Isusa Hrista i na sili njegovog tridnevnog vaskrsenja i vaznesenja, a sve djelovanjem duha svetoga koji od oca ishodi. I đe se mi onda nalazimo, braće i seste? U podmajinama, u redu, praćeni satelitom, tamo će ti dati odrednicu podmaine. Mainski put bez broja. Ali mi smo u polju Carstva Nebesku. Mi smo u istom polju, su i svetogorci, jerusalimljani, sveta Rusija, sveta Gruzija. I svi oni koji služe danas svetu liturgiju, sjedinjeni s onom prvom liturgijom, svi se mi nalazimo u duhovnom, to jest liturgijskom, crkvenom jedinstvu, težeći da dođemo do donog do da budemo jedno tijelo, jedan čovjek u gospodu našem, Isusu Hristu, kome neka se ocem i duhom svetim slava i sada i uvijek, i u vjekove, vjekova. Aminu.